Ham ved jeg mildest talt ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Anja Skov Jakobsen, forskningskonsulent ved Niels Bohr Arkiv. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Anja, velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Anja, jeg har det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Niels Bohr, og du er nødt til at hjælpe mig. Hvem er Niels Bohr? Niels Bohr var en dansk fysiker, som regnede som en af de største fysikere i det århundrede sammen med Albert Einstein. Og han blev verdensberømt, fordi han lavede en atomteori i 1913, som han senere fik Nobelprisen for i 1922. Han var, man kan også sige, at han var filosof, fordi han filosoferede også over, hvad den her kvantemekanik, som, som hans teori senere ledte til, hvad den betød for, hvad vi kan få at vide om, om verden på mikroniveau, kan man sige. Så vi har faktisk, som det her lille land, haft en af verdens mest betydningsfulde fysikere, på niveau måske med Einstein? Ja. Det er jo helt vildt. Ja, det er ret vildt. Jamen, kan du så kort opsummere Niels Bohrs liv eller historie? Ja, altså, Niels Bohr blev født i, i 1885 her i København, og han voksede op i en, i en rig familie øh, og en velstående familie, så han havde gode... Øh, Muligheder for at få en rigtig god uddannelse, og han blev øh, meget dygtig i skolen, og han læste videre på universitetet og læste øh, fysik, og, øh, og uddannede sig som fysiker og begyndte at forske i, i atomernes struktur. Og det øh, lavede han så sin atomteori. Øh, han studerede øh, blandt andre steder i eller Nej, det gjorde han ikke andre steder, I udlandet, han, altså. han, han studerede i, i England øh, under sådan nogle berømte fysikere som J.J. Thomson og Ernest Rutherford. Han fik senere en professorstilling i København i midt under Første Verdenskrig faktisk i 1916, og så fik han midler til at lave et helt nyt øh, institut øh, for teoretisk fysik, som stod færdig i 1921, og til det institut, der tiltrækker altså fysikere fra hele verden, der kom og besøgte det og arbejdede her i kortere eller længere perioder i 20'erne og i 30'erne. Og her blev meget af den kvantemekanik udviklet, som bor brugte rigtig meget tid på, også resten af sit liv på, at, at prøve at forstå, hvad den betød for, hvad, for, hvad vi kan få at vide om, om atomer og andre små partikler. Og i 20'erne startede han en diskussion netop om det, de filosofiske spørgsmål vedrørende kvantemekanikken med Albert Einstein, som blev meget betydningsfulde, og som man stadigvæk kan lære noget af i dag, ja. den diskussion. I 30'erne var det mere kernefysik, man arbejdede med, og som Bohr også havde vigtige bidrag til, Øhm, lige før 2. verdenskrig blev det, der hed fission opdaget, som er at kerne øh, atomkerner kan spaltes i mindre dele, og derved kan de udlede en kolossal mængde energi og fysikerne så straks som rent teoretisk øh, muligheden for øh, den energi der kunne, man kunne udvinde øh, både til altså, man kunne bruge det til at, at skabe energi til samfundet, men man kan også bruge det til en atombombe. Men øh, for eksempel, altså Bohr mente ikke, at man kunne, rent teknologisk, troede han ikke på, at det var muligt at lave en atombombe. på. Nej, altså... det troede han ikke. Han valgte at blive i Danmark, selvom han fik tilbud øh, om at komme blandt andet til USA, øh, også under besættelsen. Og arbejde på øh, atombombeprojektet? Ja, det, det blev han også tilbudt ja. undervejs der under besættelsen, men øh, han, der troede han stadig ikke på, at det, det ville være muligt. Og, og han syntes, det var vigtigt, at han blev øh, i Danmark og passede på sit institut. Ja. Øh, men øh, i 1943, da samarbejdspolitikken brød sammen, så blev han nødt til at flygte til første til Sverige sammen med de andre danske jøder. Men så blev han lynhurtigt øh, transporteret til England og, og sagde ja til at komme videre til USA og tage del i... Øh, Los Alamos-projektet, eller Manhattan-projektet, hvor man byggede atombomben. Det er jo helt vildt, at det er en dansker, der har været med til det. Hvornår ja. sluttede så det, alt det her for ham? Hvornår, øh, hvornår, en, altså, hvornår døde han? Ja, jamen han døde i øh, 1962. Han døde i jeg. Ja. Og i Danmark? Ja, det gjorde han. Øh, og han, altså, han var en del af Manhattan-projektet, men lynhurtigt øh, forudså han, at... Øh, fordi at nu vidste han, at bomben kunne blive til noget, da han blev involveret i det, at så, skulle han, så gik han ind i at tænke over, hvad, hvordan kan vi undgå et våbenkabløb efter krigen. Ja. Så det arbejdede han meget for, og rent politisk, og, og opsøge politikere og og advarer om et våbenkarløb, øh, og det brugte han rigtig meget af sin energi på resten af sit liv. Så kort fortalt, og for bare lige at samle det hele op mm. her, så har vi altså haft en dansk fysiker, mm. som har ændret måden at se fysik på siden da, altså i verdens, på verdensplan. Ja. Hvor er så det store vendepunkt ved Niels Bohr ifølge dig? Jamen det er jo, da han udgiver sin atomteori i 1913, det er der, han ja. har sit store gennembrud. Ja, og fordi at den kunne, den kan, den kunne forklare noget man ikke kunne forstå på det tidspunkt, altså at atomer er stabile og at de udsender lys. Og han kunne også bruge den til at forklare grundstoffernes deres lysspektre de udsender lys, som sagt, og det kunne man fortolke med Niels Bohrs atomteori. Og han kunne forklare hvorfor er grundstofferne grupperet som de er i det periodiske system, med sin teori, blandt andet. Så det var ja. ligesom i 1913, han ja. kunne bevise alle de teorier, han havde, omkring, ja. hvordan atomer fungerede. Ja, det kan man sige. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Niels Bohr? Jamen, det er vigtigt at lære om Niels Bohr, fordi han er en af de kendteste fysikere, vi havde i det 20. århundrede. Mm. Øh, og fordi det er vigtigt, fordi at han, det var et meget vigtigt bidrag til fysikkens udvikling. Øh, altså, han opfandt, kan man sige, den her atommodel eller atomstruktur. Og så er det vigtigt øh, på grund af de diskussioner, han havde med Einstein, øh, som faktisk stadigvæk er relevante i dag. Altså, man kan sige, den teori, kvantemekanikken, øh, som i dag øh, ligger til grund for, at man forsker øh, i kvantekomputere, ja. øh, der er der jo også filosofiske spørgsmål, øh, i den forbindelse, men, altså, hvad er det for en tek teknik, øh, der ligger til grund for computeren, og hvordan partiklerne opfører sig. Og det er jo netop, hvad Einstein og Bror øh, diskuteret dengang i 20'erne, bare ved hjælp af tankeeksperimenter. Så man kan simpelthen øh, sige, at ved at lære noget om Niels Bohr så lærer du noget om vores nu, at nuværende samfund, vores moderne samfund. Ja, det gør man i højeste grad. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Niels Bohr Jamen, de tre vigtigste, vigtigste ting ifølge mig, det er at... Det er ifølge dig. Det er <laughs> Ja, det er, at du skal have noget om atomteorien med, og den kender man faktisk også fra undervisning i gymnasiet. Ja. Så er det nogle filosofiske principper, som Niels Bohr arbejder med. I forbindelse med den videre udvikling af atomteorien, så var det det, der hedder korrespondensprincippet, som var en slags øh, værktøj, han brugte til at finde forbindelsen mellem den nye kvanteteori og den gamle klassiske fysik, ja. og som var meget frugtbar i forhold til den videre udvikling af atomteorien. Ja, øh, ja, den, ja. Så, og så er det øh, det princip, der hedder komplementaritetsprincippet, øh, som var en slags ny filosofisk logik, øh, som bor introduceret for netop at kunne forstå, øh, hvad det var, kvantefysikken sagde om for eksempel elektroner og lyspartiklers opførsel, netop at de kan både opføre sig som bølger og som partikler for eksempel. Og det, der ligger i det komplementariteten, det er, at altså begge beskrivelsesmåder er nødvendige for at få et fuldstændigt billede af for eksempel øh, en elektrons opførsel, men man kan ikke undersøge det eksperimentelt på samme tid den, ene, den ene, altså om den har bølgeegenskaber eller ja. om den har partikelegenskaber for eksempel. Okay, okay. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned nu. Ja. Vi skal, man skal altid vide noget om uh, atomteori. Det er altså vigtigt, hvis man skal ja. snakke lidt om Niels Bohr. Og det kan man altså bare søge på på Google. Atomteori eller whatever. Eller I, også sin lærerbog. I sin lærebog. I <laughs> sin lærebog eller et eller andet. Så lærer du det i gymnasiet. Ja. <laughs> Nummer to. Så er der filosofiske principper, altså. Og det er jo det her med, at der måske kan være nogle moralske skrubler, der hedder... Var det en god idé at undersøge kvantemekanik, som kunne ligesom lede til, at vi skabte et så masse ødelæggende våben, som øh, har ændret livet, siden det ligesom er blevet brugt øh, i Japan? Nummer tre. Så, har du, så sagde du, som jeg aldrig har hørt før, komplementaritetsprincippet. Er det rigtigt? Ja, komplementaritetsprincippet. Komplementaritetsprincippet, som altså handler om det her, ved, hvordan atomer opfører sig. Er det rigtigt, forstået? Ja, Ja, på, på, på overfladesplan, ikke? Ja. Det kan man også søge på jo, eller i hvert fald er ja, mere om. Kan man, ja, det ja, man, er der noget, vi mangler at komme ind på, så? Nej, altså, jeg vil lige korrigere. Ja, du, endelig korrigere. <laughs> det, det midteste, øh, det du nævnte om de etiske principper. Ja. Ja, det, det nævnte jeg ikke, men det har du ret i, det er, det er vigtigt. Øh, altså, jeg tror, Bor ville sige er, at man skal se øh, udviklingen af atombomben i sin øh, historiske... Øh, sammenhæng øh, på det tidspunkt. Og han arbejdede jo meget på efterkrigen, og altså han, han mente, at øh, det, at vi nu havde en atombombe, kunne han troede faktisk, måske var det lidt naivt, men han troede, at vi kunne øh, få vare i fred på grund af det, fordi vi kunne ikke have, længere have en krig med atombomben. Øh, fordi at det ville udslætte det. Ja, det menneskeheden, måske. Øh, ja, Men øh, det er det ikke gjort endnu, heldigvis. Han snakkede meget om sin åbne verden, så det kunne måske være det, det midterste princip, i stedet for korrespondensprincippet der. Åbne verden. Ja. Jamen, uh, tak, Anja, fordi du ville hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks mig, der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på lex.dk, der er Danmarks Lexikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak, fordi lytter med.